преди 2007 очаквахме Европа да ни промени. След 2007 още не сме сигурни дали променихме себе си. 18 години страната ни е член на Европейския съюз, страна-членка. Както се нарича това, колкото изпърнато да звучи в речта, И все още се чудим, стана ли България европейска държава или само използваме еврофондове. Може би по-точно да кажа някои ползват еврофондове и ефтини билети, пък и те вече май не са чак толкова с ефтини. Защо често не усещаме ползите от членството и наистина ли е виновен Брюксел, или просто не гледаме в правилната посока? Добър ден, казвам на Мила Минева. Добър ден. Преподавателка по социология. Ще се опитаме това да е разговор с факти, нагласи и малко неудобни истини. Преди членството, Мила, говорихме за европейското бъдеще. След членството, когато станахме член, често говорим само за пропуснати европейски шансове. За какво говори това? Нека първо да реагирам на, на анонса. Всъщност, станахме европейска страна, всъщност, страшно много се променихме и то всички ние извършихме едно огромно усилие. И членството в Европейския съюз не е постижение на някакви елити, то е постижение на всички нас. Марморейки, с нежелание, бавно, но се променихме. И успяхме. В смисъл, ние постигнахме това, което искахме. А, може би не от началото на прехода, но със сигурност заявихме ясно като искане 96-97 година. Даже а, може би бърка ми е малко по-рано. -по от друга страна, а, членството в Европейския съюз не може да си го представяме като нещо, което веднъж завинаги се случва. Няма такова като нещо... Като значка на реве. Да, да, да. И няма такова нещо като завършена европейска идентичност или завършен европейска проект. Самата Европа се променя непрекъснато. Работата е там, че ние в момента сме част от тази промяна и можем да бъдем много активна а, част от нея. Да, пропуснахме много неща. А, може би, можехме по друг начин да, да променяме света си. А, но да седим непрекъснато в оплакването за миналото, а, това едва ли ще ни доведе до, до някъде. Може би да преработим това минало, така че да начертаем някакви ориентири за бъде Щето си. Това ми се струва далеч по, по добрата версия на, на говоренето ни днес. Сега предлагам да чуем един личен разказ. Нарочно той ще остане анонимен, но пък в тази история, която ще чуем сега, ще се върнем точно към годините споменати от социоложката Мила минава преди секунди, 95-96-та, когато назрява едно такова решение. Нека да го чуем от първо лице единствено число. Аз останах а, с една заплата сестринска, която ни я даваха на 3 месеца. Тогава почнах да мисля за Гърция, понеже много колежки медицински сестри отиваха да, на работа да гледат възрастни хора. Моли бе една-две до 2000 година. Значи две-три години съм мисляла. Настъпи и реформата в здравеопазването. И аз останах без работа на борсата. Но тогава все още България не е член на Европейския съюз. Тогава да. И не само, че не е член, ами е визово време. с визи. И тогава нелегално имаше фирми, нелегални екскурзии. Уж на нали, групово. Аз избрах Париж. Въпреки, че екскурзия, пак трябва визи, защо искаш, отпуска ли си взял, трябва да имаш документ за отпуск, да не е потенциално емигрантство. А те всички бяха почти такива. И така, дадоха. На някои не дадоха, на някои дадоха виза. Да. Все едно отиваш в друг свят, защото ти си затворен, особено в провинцията. Не си от София, София е малко по-отворен, ти си от Северосточна България, където там е капсула. Аз съм възпитана в а, а, соца. Нали, Промивали са ни мозъците, да че запада е лошо, гнило, не е хубаво и така. Обаче не се оказа така. Две нощи не съм спала да приготвям багаж. Съседите ме изпратиха с банкет. Наистина даже парижанката ми викаха и тръгвай ги тогава с автобус. И стигай вече към Париж. Пътища. Уредено. Всички наскачахме по прозорците да гледаме и все едно гледаме филм. Аз не знаех в, в кой свят съм. Едно е човек да е на екскурзия, ето сега много българи пътуват. Аз имах виза за 10 дни и, и мен не беше страх, защото ако те хвана, те екстрадират веднага. И след 10 дни, като изтече визата, тиваш в префектура и искаш териториално убежище. И там ти казват, ами нали България е вече демократична, падна комунизма. В 2001 и 2002 ли беше, паднаха визите, което пак беше облегчение. Аз се вълнувам, защото, как за да че кажа, приемам го много чисто сърдечно А каква история имах, като ме свалиха от автобуса? Мали на границата... Към Харватска, къде беше вече, ние нямахме Шенгеня. В Европейския съюз ми, обаче нямаме нищо. Три месеца и три месеца и над, нали? Аз не съм го спазила И като ме свалиха посред нощите, защото когато паднаха визите, имахме законно три месеца във Франция и три месеца да се върнем. Но просто там всичко, е, е, самата държава е отворена към такива хора като нас. Не, не, игнорират. Има къде да ти дадат храна, къде да спиш, даже много по-добре от това, което съм била в България. Аз съм пращала продукти на мои а, съседи, които като се върна, плачат просто. Тоест, даже в тези условия, без да имаш право на официално право да работиш, пак съотношението там и тук беше много по-добре да си там, така ли? Да. Аз тогава във Франция, аз усетих, че моята родина е мащеха към мен, а Франция е майка. Усетих топлина. Наистина, не го преувеличавам. Така е. И там има социални служби към къметствата. Имахме право пак към социалните да продаваш вестници. дават ти баджо, всичко официално. И си купуваш, да кажем, 50 вестника за някакви центове, 15 цента там някакви. И ги продаваш на кръстовища, което за мен беше много срамно и много неприятно, но няма как. Имаш и пред магазини, големи магазини хранителния. И как съм облечена? Аз зимата толчизох, нали, в България съм добре облечена и дори някой какво облича, са по-бедно, за да зацидават дават пари. Обаче аз не обичам по принцип съм. И те хората писат, госпожа, аз вече почна да навлизам във физика. Госпожо ви, какво правите тук, нали? Ами, тъй, тъй нали, българка съм, нали, какво работите? Аз казвам медицинска страма. Вървете ви, къде, тук се търсят много медицински страни. Те нямат представа от политиката и винага ми дават без да вземат вестника по две евро, а в началото беше франкове. Точно така аз отидох, когато беше франкове и присъствах при а, преминаването към евро. Те също а, обичаха си франка, но държавната политика си е държавна политика и те знаят, че там са умни хора и щом те са го преценили, значи това е добре за държавата, за хората. Вестника се казваше Сан Собри, без покрив. В това време си намери ми дойде във Франция, учи френски и продължи образованието си Висшето си образование. Покрай него аз като майка на студент имах вече здравна официална осигуровка. Той получаваше стипендия за това, че е без баща. И така полека-полека се установихме в държавата Франция. На каква възраст? Бях на 42 години. А какво се случи след като България влезе в Европейския съюз? Много се радвахме. Наистина това много ни даде вяра, че все по-добре става за България. Кое точно? Ами че България отваря врати към свободния свят. Преди да влезем в Европейския съюз в 2007 също се страхувах при пътуването на границите. Но за нас, които бяхме в чужбина, беше едното, се развахме, че можем свободно да си ходим и да се връщаме. И второ, че държавата може наистина да се оправи, да не управляват комунистите, мафиотите, че ще се оправят нещата един ден ние да се приберем. В същевременно започнаха много тогава голямата емиграция. В Франция, в Испания, в Италия, още 21 и продължи да си работя като нали вече официално. Аз много малко съм работила на черно. Имаш социален номер, официален във Франция. С този номер можеш да работиш като детегледачка или фамилименаж официално. А сега, когато гледаш на всичко, което си преживяла и чуваш както българите спорят за и против еврото, какво си мислиш? Това е друг въпрос, който много не, е. не го разбирам. Наистина аз също имам близки които сега не по този начин. Ами това е да се разпадне Европейския съюз. Не искат Еврото и гласуват за възраждане. Не мога да си го обясня. Всъщност си го обяснявам, че те вярват на Русия. Отричаха маските, отричаха вакцините. Казаха, ние ще се вакцинираме само с руската вакцина. И явно някакво влияние. Аз по принцип аз също съм била облъчена руски. Признавам го. Наистина съм го мислила това нещо. Но в последствие много четях, много се интересувах и тогава осъзнах, че това е облъчване и това не е истина, и че истината е развитието към Западна държава, което е социална. Нищо общо няма с гнилия сгнилия капитализъм. Ами тя беше по-социална държава от Соца. Мои познати казваха нали, за възраждане, нали, те мислят за България, националността, за нацията ни. Mm. И аз, аз се замислих, бе викам хора, вие колко години сте във Франция, нали, тук работите, печелите, забогатяхте, жилище, а и много българи си купиха жилищи във Франция. Февро. В, в Евро. В Евро. В Евро. И в един момент те са против Еврото и искат да се разпадне Европейския съюз, защото те пък взимаха френски паспорти. И на тях не им пука за държавата, зато и защото те са осигурени, както българина на е егоист. Ако има референдум за Еврото... Ама, то не трябва да има. Какъв референдум? Това е... Как може да се надяват Ма Те всъщност се надяват на тези хора, които са неграмотни и които не четат и които им вливат глупости в главите да гласуват против еврото. Те затова искат референдум. В Великобритания какво стана? Брексит. Еуфорията е излизана от, от Евросъюза и след известно време там осъзнават, че са направили грешка. 64% от британците съжаляват, че са гласували да излизаме. Аз имам безсънния нощи от това българина колко ни чете и колко иска да дойде Русия и да на превземе и да е посрещна с сол. А те не знаят какво ще стане. Тя Русия, ако не дай Боже наистина да стане, което сме на ръба, той и значи, че тя има апетит към нас, те ще ни вземе мъжете, синовете и ще ги прати на поредна война. Когато Русия навлезе в Украина, окончателно нали, бях против Русия. Окончателно съм за украинския народ. Въпреки, че много мои познати също фашисти били, еди какви си тук в България, къде са, вижте украинците. Тъй, ама това са горд народ. Народ, който защитава територията си, националността си. Защо не можем да не да го разберем това нещо, а ги обвиняваме, че са такива? Ами ето, наскоро ги изгониха от еди къде се там, където били и защо това е положението. Хоризонт какво означава да си трудов емигрант в Европейския съюз от страна-членка на Европейския съюз, една интересна история, която пак ще кажа: оставаме анонимно а, това свидетелство и се връщаме към разговора с социоложката Мила Мине в студиото на Хоризон до Обед? А, а, какво чухте вие? Може би тези много различни маркери. А, в... Ние бяхме визова държава, а може би момента на падането на визите е бил по-важен от момента на влизането в Евросъюза. По-важно е кога вече има реални разрешения за работа. Но пък е една. чухме тази огромна надежда към това, че а, България може да се превърне в... А европейска държава. Изключително богато интервю и страшно много неща могат да се чуят в него. Избирам да чуя две. Едното е тази разлика между економическия мигрант и трудов мигрант, която, всъщност, тя не беше изговорена по този начин, но тази жена разказа страха си до момента в който тя е трябвало да играе всъщност с, с правилата и нямаха си много по-спокойното отношение към работата на друго място, а, тогава когато вече става мигрант. Т.е. тогава когато има пълното право да, да работи в Европейския съюз, което и позволява и много по-лесно движение от а, едното място към другото място. Страхувам се да наредка едното място чужбина, на другото родина заради другото, което чух. А, и това е, което тя каза, аз открих Франция като майка. Струва ми се, че това е нещо, което изключително много ни липсва. А, ще се от българите определят като основен приоритет пред политиките на Европейския съюз, борбата с бедността и неравенството. Всъщност, именно това Европа и Европейския съюз от гледна точка на социална защита, т.е. възможностите, които Европейския съюз предоставя за да може държавите а, да, да направят мрежа за сигурност за своите граждани, е нещо, което много често подценяваме в разказа си за Европейския съюз и за европейзирането. На, на страната си, нещо, което хората искат обаче да, а, да имат. И не просто подценяваме в разказа си, мисля, че подценяваме в усилията си да го направим в, а, в България. Някакси един от големите ни проблеми е именно това огромно социално неравенство, което прави трудно забележимо постижението в а, нарастването на стандарта и качеството на, на живот като цяло на, на страната. А това, че става трудно постижимо, всъщност отново се връща като някакъв упрек към същия този Европейски съюз. Разбира а не се, като а то е упрек към националните политики. В смисъл от нас зависи това. То не зависи от Европейския съюз. Има ги тези фондове, само че ние трябва да измислим разумните начини по които те да стигат до гражданите. И докато ние като граждани не настояваме на това и не го искаме от нашите политици, те пък нямат никаква причина да преполагат усилия в тази посока. И като социолог. Как коментирате другие, а, тъм, дру, дър, другата тема, която изниква. А именно това, че а, една част от българите, които вече живеят на територията на Европейския съюз, зели са даже гражданство, а, продължават да а, гледат на Европейския съюз като на загиващ а, или потъващ кораб. Това, за което говореше и а, тази жена свидетелства Въща. За нейния е много интересен път. А, да, цата. За... Няколко, а, няколко неща ми се струва, че се наслагват тук. Първо, съвсем не е изненада за социалните науки, че а, мигрантите а, развиват тъй наречения национализъм на диаспората и започват да гласуват за по-радикални партии в, а, в собствените си родини. Нали, си те преоткриват така да се каже гордостта от това да бъдат от някакво място, където вече не живеят. Но второто нещо... Докато като... живеят на а, другото място... Да, да, на, на практика едновременно могат да а, пропагандират примерно също еврото, когато изцяло живеят, работят, оперират в евро. в евро. Да, да, да, абсолютно, абсолютно. Но пак казвам, това, това е отдавна известно, че, че има такъв, такъв феномен. И някакси това е някаква форма на пазене на, на достоинство. И, имам някакъв, някаква котва, за която да се захвана. Но другото нещо, което трябва да си даваме сметка. А, Света е в момента в ситуация на промяна. Ние не знаем на къде, на къде ще тръгне и слава богу, че не знаем, защото на мене ми омръзна да мислим бъдещето като опасно, бъдещето е шанс, така че от нас зависи да поемем тия шансове. И разказа за това как Европейския съюз загива е супер устойчив а, и много мощен в момента. Защото... А защо е толкова мощен? До каква степен наистина е свързан с влияние от Русия? Защото чухме, че тази жена... Това, това вижда. Тя тя а, казва, аз живем... съм в много медиатизиран свят. А, ние много често казваме това, което чуваме от медиите и то го казваме така, като че ли е личен опит. Но дали е влияние от Русия или е влияние от Тръмп или по-лошо е наслагване на всичките тези наративи. Сега, работата е там, че той изглежда като говорене срещу статуквото и за това се чува много по-силно, -по независимо, независимо от къде идва. Данните обаче показват. аз бях много, много учуден когато видях евробарометъра, според който 89% от гражданите на Европейския съюз и 84% от българските граждани смятат, че Европа трябва да стане по-единна, за да се справи с глобалните предизвикателства. Тоест обратното на това, което чуваме от така наречите суверене суверенисти. Тоест, които искат е... всеки да си е на свой крак. Да, да, да. Крак. да това, това означава, че... 84 от българи. 84 от българи се Че страните членки трябва да останат по-обединени, по когато става дума за глобални... На мен това ми се струва доста, доста разумно. Разбира се, ние трябва да договорим какво означава по-обединени. Но така или иначе в медиите а, непрекъснато а, сме изложени всъщност на хората, които имат идеологически инициатива, които могат да говорят. Тоест малки малцинства а, успяват да, да изглеждат като мнозинства. Тъкмо защото медията не може да дава глас на всички. Или, някакси това... А, това е нормално в този, този медиатизиран свят. И още нещо ми се струва важно да кажем. Много бързо събираме съпротивата срещу съмненията, страха от еврото. защото мисля, че това са различни неща а, с... А, в желанието за разпадане на Европейския съюз или излизане от Европейския съюз. Всъщност такова съвпадение няма. Доверието на българските граждани в Европейския съюз продължава да бъде изключително високо. То е по-високо от доверието на гражданите на Европейския съюз средно. И България винаги е била а, с много по-голямо доверие към Европейския съюз, оценявала е членството си към, в Европейския съюз високо, и това, което е още по-важно, винаги е било с доста по-високо доверие към институциите на Европейския съюз, отколкото към собствените си институции. Не трябва да заправяме това. И в момента, а при огромна, огромен страх от Еврото, защото наистина а, процентите според различни социологически агенции, те са различни, няма да цитирам, но много хора се страхуват от Еврото. А, на фона на това, 53% продължават да имат доверие в европейските институции. Тоест, нека да разделим този комплекс. Добре, но референдумът лечение ли е за страхове? Не, референдумът не е лечение за, за страхове. Лечението за страхове обаче а, струва ми се разказа. Тоест, как ние разказваме а, еврото и... На, на Еврото в, в, в България. И ми се струва, че тук много, много бъркаме. Защото с това започнахме. А, как успяхме да влеземе в Европейския съюз? Разказахме го като обща кауза. Казахме, всички трябва да направим това усилие и ще стане, ще стане по-добре за всички. Айде, да, обаче, когато първия в държавата имам предвид президента, каже е, да, ама аз мисля друго. Ма ние даже не знаем какво мисли първия в държавата. Аз, ако знаех, как да кажа, жах да съм даже по-спокойна. А, а той в момента... Неспокойна ли сте? Неспокойна съм, да. <сък> Честно, казвам, съм неспокойна. А, защото, да, защото не виждам адекватна, а, адекватна реакция всъщност на, а, на страховете. А, това, което, нали, непрекъснато казваме, ма то е част от договора ни, ма то е неизбежност. Ма това хората го чуват като налагат ни го. И ще ще ви припомня процеса на влизане в Европейския съюз, който аз много се забавлявах. А, тогава имаше един лозунг. Що е европско, оно учопско. И тогава ние се опитвахме да преразкажем как Европейския съюз някакси ни дължи членството, защото ние сме, Бочидар Димитров ще цитирам, професора на народа, ние сме първите европейци и така. В момента Еврото го разказваме така, като че ли ни се налага, а не така, като че ли ни се полага. Аха, т.е. да го възприемем като нещо, което ни се полага и да се опитаме да видим а, а, как... А как да се възползваме от него. Така ли, защото се. да се възползваше много ключов елемент за... Ма, ма ние се възползваме, ние практически използваме евро. А, работата е там, че а, нямаме... Ли, аз, аз лично бих била обидена. Бих казала, извинявайте, защо не сте ни приели в еврото, като ние заслужаваме да използваме еврото от много отдавна. Мила Минева, преподавателка по социология в Софийския университет, анализ по темата преди и след влизането ни в Европейския съюз, преди Европейския съюз чакахме промяната, след Европейския съюз не я разпознаваме защо има обяснения и част от камъните са в нашата, в медийната градина.